وَلْكُمِّ وَلْعِزَار باب دے بیان د صفت دو گدوالی دا قمس کے وَلْكُمِّ او, او, او دا لستونی کے وَلْعِزَار او دا لنکی وَطَرَفِ او د طرف د پتکی با سمرو گدوی وَتَحْرِيمِ اسبالِ شَئِئِن حرام د اسبال دیوشی من ذالک دا دینا على سبيل الخويلا ه پتری کې د تکبر چې کې نو حرام دي وکراهتي هی من غیر خويلا او کې تکبر پکینی کنینو بیا مکروحه او ناروا ده <تصفح> ابای پوج نو ګور په ارشه کې اسبال رازي کمس کې لنګ دارنګې پټکی ول د دم رغو غت کړې چې نه اندازې نه سیواله اناسما بنت يزيد الانصارية رضی الله عنها قالت بيبي فرمای کانکم کمي شي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولستون د قميص د رسول الله صلى الله عليه وسلم ال الرس تر مڑون نه پوری اے دې دې پوري بولاستوره اګه لا غوړې د دینه ډېر شوم د دواره خبرې درستی یو روایت کې راغلي چې لستونې ترګوتو پورې نو دواره خبرې درستی دي او دګوتو نزیات لستونې نو دګوتو نزیاته په لسې وال استون نو رواه ابو داود او ترمذي یو وكاله حديث حسن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما روایت ته جنوي صلى الله عليه واله وسلم فرمایلي من جرم ثوبو چا جراح کدان پسې جاما خويلد تکبر د وجنا لم ينظر الله اليه الا بن غوري د سفرت قیامت ابو بکر رضی اللہ عنہ یا رسول اللہ ان اذا یس ترخی زما دالنگ دا سی سوسی دما خیال ولنیه گیټونه برکتش الا انا تعهدہ مگر دا کزی لحاظداریو کم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم عرض وی ان کل استمی میفلوہ الا ابوبکر صداعشان نې شي دا کارونه تکبر د وجنه کوي ته خود غرور او تکبر نه پا کی رواه البخاری و رواه مسلم بعده دا ابو هريره رضی الله عنه روایت ته وې رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمایلی لا ينظر الله نبو غوری الله په نظر ده رحمت یا بالکل بنو غوری پرذ قیامت الامنوا شتجر ازاره چریخ کو ځان په سیلنګ د ګټو نه کتا بتورند وجد غرور او تکبرنا متفقن علیه وصلی الله تعالی علی محمد ال علی او